Новото направление в живота Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 1 януари 1934 г. в София Добрата молитва Размишление Ще прочета 108 псалом при новата светлина Всеки човек трябва да знае откъде да започне. Ако знаеш откъде да започнеш, можеш да свършиш нещата. Но ако не знаеш, нищо няма да свършиш. Ако нищо не си свършил, не си започнал оттам, откъдето трябва. Знанието на човека почива в това, всяка сутрин като станеш, за всяка минута да знаеш откъде да започнеш. За пример, вие изучавате числата. Имате числата 1, 2, 3, 4, 5. Имате числото 1 и 2. Имате числото 12345. Какво е числото 12345? То е едно неопределено число. Трябва да се определи какво е. Може да са 12 345 пясъчни зранца. Може да са 12 345 златни зранца. Може да са 12 345 дървета плодоносни. Но това число е една формула, която показва твоето щастие. Пътя по който ти трябва да вървиш. Може би ти в него си роден и от него от той число зависи цялото твое щастие, цялото твое бъдеще. От той число за е въжат само едното и петте. Ако някой каже 12345, аз ще кажа едно и пет. Едното. Това е началото. А петте това е краят. Аз, като видя един човек, гледам го колко ръце има. Два крака. Гледам левия и десния крак. Гледам колко очи има. Две очи, дясно и ляво. Колко уши има. Две уши. От важните числа това е края и началото. Ако знаеш началото, ще имаш и края. Резултата ще го знаеш. Някои казват. Какво означава числото 1? Но след като турите 2 поди единицата, какво става? 12. Кое число се е увеличило? Двете ли се е увеличило или единицата увеличи? Единицата се увеличи. След като торите 3, кое се увеличава? Увеличава се единицата, увеличава се и двойката. След като торите 4, увеличава се 10 пъти и 2, и 3. Пете, това е границата. Това е края. Сега вие искате да знаете какъв ще бъде края на човешкия живот. Не можеш да знаеш какъв ще бъде краят на човешкия живот, ако не знаеш началото. Само като знаеш началото на една река, ще знаеш и край. Като знаеш началото и края на тази река, тогава ще знаеш възможностите, които тази река има. Същевременно трябва да знаеш кое е твоето начало. Началото трябва да знаеш. Края, това си ти. Началото ти кое е? Ти не можеш да бъдеш едновременно и начало и край. Ти си края. Ако кажеш, че ти си началото, ти не си края. Казваш, аз съм началото. Но ти едновременно не можеш да бъдеш и началото и края на нещата. Това е само прерогатив на Бога. Той казва, аз съм алфата и омегата на земята. Ти, човекът на земята, ако кажеш, че ти си началото и края, с тебе ще се случи нещо такова, което никога не си санувал. Ще се случи това, което се е случило с един българин, който се е хвалил в селото, че бил най силният като него пехливанин нямало. Най-после в селото дошъл друг един юнак да се бори. Викат него, казват Ти си най-големия юнак, ела да се бори с него. Излиза той, но другият го гътва на земята и казва Как си? Не бях хубаво намазан с масло, затова ме гътна. Той е мислил, че е началото и края на нещата. Сега, кой е началото от тези двамата? Кой е началото? Как мислите? По-слабия или по-силният? Кой създава света? Силният или слабият? Кой бяга? Силният или слабият? Но въпросът не е Какво вие мислите? Мене не ме интересува. Той е нещо заради вас. Като казвам... Мене не ме интересува, вие какво мислите. Вие ще кажете, как така? Вие сте яли? Мене не ми влиза в работата, понеже то е ваша работа. Не ме интересува да се ровя във вашето ядене. То е въпрос свободен. Щом започвам да се ровя във вашето ядене, вие изгубвате свободата си. Аз ви оставям свободни. Когато казвам «Аз го оставям свободен», какво разбирам? Всяка кошка, от която господаря се интересува, свободна ли е? Не е свободна. Някой път вие искате хората да се интересуват от вас, но вие ще изгубите свободата си. Даже и вие не се интересувайте от себе си. По думата «интерес» Тъй както разбирам тази дума, може да ви въведе в съблуждение. Ти казваш, трябва да се интересуваш. Той от нямане на думи, употребява се едно значение. Той казва, да се интересуваш. Какво може да се интересуваш? Един апар се интересува от кисията на богатите хора. От какво се интересува гладния? Интересува се от скотвената тенжера. Като ядете, от всяка тенжера се интересувате. От какво се интересува един човек, който не е облечен? Човек, който не е облечен, като види дрехи, интересува се. Сега, вас ви се виждат обикновени тези въпроси. Съгласен съм с вас, но кажете ми, кой въпрос не е обикновен? Ти, за пример, искаш да знаеш колко има от тук до Слънцето, защото ходиш. Колко има от тук до Слънцето, мен ме интересува. Интересува ме колко е далече Слънцето. Ще дам своите аргументи. Искам да ходя на гости на Слънцето. Искам да зная колко има до там. Мисля да ида до едно село. Колко има до вашето село? 30 км. По 10 км в час? Трябва 6 часа. Има смисъл да се интересувам за разстоянието до това село? Ако не мисля да ида до това село, не се интересувам. Когато аз се интересувам за разстоянието от тук до Слънцето, вие непременно трябва да имате предвид да иде на Слънцето. Или ще занесете нещо на Слънцето, или ще вземете нещо от Слънцето. Когато някой казва, че се интересува, две идеи има. Или от този човек искаш да вземеш нещо, или искаш да му дадеш нещо. Казвам, в той число в какво седи неговата магическа сила? Едно, две, три, 4 пет. Най-важното число е 1 и пет. Но то е затворена кабалистическа формула. Вие казвате, отворете сега да видим. Някой път се заражда едно любопитство. Да видим какво има вътре. Любопитството е и до някъде, но то не разрешава никакъв въпрос. То не разрешава въпроса, тъй както един дядо оставил една книга. В раницата на гърба си носил дядо до тази книга. Оставил тази книга на внука си и му казал «Тази книга, докато носих на гърба си, всичко успявах». Всичкият ми успех се дължи на книгата. Внукът носи книгата на гърба си, но не му не върви. Детоите случва му се нещо лошо. Как с тази книга все вървяло на дядото, а на него не вървяло навред? Разгадайте защо на дядото вървяло с тази книга, а на внука не вървяло. Дядото чел книгата, а този внукът само я носил. Дядото отчел какво разправила тази книга, а този внукът само носил книгата. Имаш една идея. Носиш я. Някой казва, идея носиш. Ти можеш да носиш една идея на земята цял живот, но тази идея е една книга. Ако ти не извадиш да разгърнеш съдържанието, което е в нея, ако не приложиш това, което идеята съдържа, това е като този, който само носи книгата. Сега вие вярвате в Христа. Вие сте имали една идея. Казва Вярвам в Христа. Той страдал. Ние поддържаме Неговото учение. Няма какво да му поддържам учението. Ние мислим, че като поддържаме учението, помагаме. Христовото учение трябва да се приложи. Божественото, като го приложиш, то има отношение към тебе. В положение, до толкова, доколкото можем да го приложим, не само веднъж, но ежедневно трябва да го прилагаш. От той зависи твоя прогрес. Какво седи приложението на Христовото учение? Може да дадете разни определения, но нито пъка ще определя. Аз ако взема едно ябълчно семе, ето какво ще направя. За мен са важни само два момента. Най-първо, няма да се занимавам с историята на семето, откъде дошло и защо дошло, тия работи ще оставя за по-удобно време. Най-първо, тази семка ще взема и ще я посъдя. То е числото едно. Значи, посъдил съм и след пет години ще има плод. Крайното число 5 показва, че той, което съм посадил ще ми даде плод. Казвам, след 5 години той, което посадих ще има резултат. Аз оставям числата 2, 3 и 4, те имат друго значение. За мен е вече определено, аз никак не се съмнявам, че числото е 1, семенцето, което посадих след пет години ще даде плод. Две, три и четири показват възможностите, които са скрити в това дърво. Аз знае какво е неговото естество, че след 5 години ще даде плод. След като го имам, аз знае резултатите на семето. Следователно, всяка мисъл във вас, всяко едно чувство или всяка една постъпка по същия начин. Трябва да знаеш, след като извършиш, след колко време ще има резултат за самите вас. Знание е само това, което може да опитаме. Другото са само предположения. Значи, след като посъдя семето, какво ще стане с мене след 5 години? Аз ще ямо този плод. Ще стане едно чудо. Преди да съм съдил това семенце, аз съм човек слаботелесен. Животът за мене беше безсмислен. Ту искам да живея, ту не ми се живее. Но след като хапна първия плод, веднага се прояснява ума ми. Казвам, животът има смисъл. След пет години, като съм посял семето, казвам Ако вие посеете една идея, като вкусите от нейния плод, след пет години, той, което е у вас, ще даде резултати. Няма да се обезцърчавате. Защо се обезцърчавате и падате дугу? Вие не си давате отчет, имате една философия, казвате аз знае това. Но при все това се обезсърчавате. Човек, който знае, може ли да се обезсърчи? После казвате. Мене ми вече дотегна да обичам хората. Искате да останете сам. Чудна работа. Дотегна ви да обичате. Аз бих желал някой от вас, комуто е дотегнало да обича да ми държи Първата една лекция. Какво значи да му дотегне до да обича? Аз съм най-голям невежа, не зная какво нещо е да ти дотегне да обичаш. Бих се учил да ти дотегне да обичаш какво е това. Аз се чудя по някой път как е възможно той, което търсите да ви дотегне от него. Аз се чудя на това, как хора да казват, че им дотегнало да живеят. Аз се чудя как може да дотегне на човека да живее. Как на човека може да му дотегне да бъде богат. По някой път аз се чудя как може да дотегне на човека да бъде сирома. Голям реалист съм. По някой път, като гледам богатите, на богатите. По-лесно може да им дотегне богатството. Но да дотегне е от циромашията, не виждам никаква логика, никаква причина. Казвам на натоварения кон, предполагам, по-лесно да се умори. Възможно е, но он си, който не е натоварен никак, как ще му дотегне сега? Аз разсъждавам, Значи, сиромашията е една тежест тогава. Тогава, ако ти е дотегнала сиромашията, колко тежи най-после? Аз искам да зная колко тежи сиромашията. Казва. Аз съм теглил, но не съм могъл да претегля колко тежи сиромашията. Колко тежи богатството? Не знае. Колко тежи богатството? Те ли ли сте го това богатство? Колко тежи то? Сега на вас ви се вижда до някъде непонятно. Тогава някой казва. Има нещо по-важно в живота. Казва. Да имаш сила. Казвам. Хубаво е да имаш сила, но след като имаш сила, какво ще направиш? Казва, всички ще ги избеся. Казва, ти ще ги избесиш, но ще останеш сам. Ти като ги избесиш, ще се умориш. Представи си, че в природата има закон, щом като кажеш Господ те постави, Сам да ги изпесиш. Знаеш ли, какво нещо е да ги изпесиш? Ти ще си създадеш такова нещастие, че ще съжаляваш хиляди години, че си го пожелал. Някой път казвате. Аз ще ги избеся. Но вие мислите да накарате другите да ги изпеся. Тогава ти си първокласен престъпник. Ти сам ще ги избесиш. После вие казвате: Аз ще накарам другите да направят добро. Че вие представяли ли сте си идеята да направите добро? Колко е мъчна тази работа? Да накараш другите да направят добро. Ти ще ходиш от къща на къща. Но то е трудна работа. Някой казва Аз се молих за цялото човечество. Ама знаете ли какво нещо е цялото човечество? Това са неразбрани идеи, неопределени. Това не е наука, това не е идея, това е дотегване на живота. Ти като кажеш, дотегна ми живота, създаваш своето нещастие. Казваш, искам да бъда богат. Ти пак създаваш своето нещастие. Ти не искай нищо. Знаеш ли защо? Защото имаш повече отколкото ти трябва. Тебе ти трябва сега да работиш върху той, което ти е дала природата, да се стегнеш, под да тече от всяка пора. Ти си седнал. Още първата пъница не си изял и искаш и втора. Че ти, ако ги изядеш, ще си развалиш стомаха. Той, което ти е дадено, свърши го. Тогава мене са ме питали: Като дойде Христос, къде ще тури праведните и къде грешните? Не ги знае, къде ще ги тури. Казвам: До сега този въпрос го зададоха двама души. Искаха от Христа. Казват: Учителю, искаме да ни направиш една услуга. Казват: Толку с години сме били с Тебе, хайде да ни поставиш един от ляво, а друг от дясно. Гледа ги Христос и казва, Можете ли да пиете от чашето, от която аз пия? Пипваме от чашата, Толко спати сме пили от една чаша. Ама с кръщението може ли да се кръстите, с което аз се кръщавам? Кръстваме се, толкова пъти сме се кръствали, ще се кръстим, лесна работа е това. Чашата ще пиете, горчивата чаша на вашето неразбиране ще пиете и с това кръщение на неразбиране ще се кръстите, но да седнете отляво и отясно на онези, които разбират, на онези, които им е дадено, не е в моя власт. Предложен е този въпрос, но този въпрос остава неразрешен. Сега вие казвате едни ще тури отляво, други отдясно. Защо вие искате да бъдете отляво и отдясно? Тази идея е толкова сясна. Отляво и отдясно. Страдаш. Отляво си. Радваш се. Отдясно си. Забогатяваш. Отдясно си. Осиромашаваш. Отляво си. Невежа си. Отляво си. Учен си. Отдясно си. Силен си. Отдясно си. Слаб си. Отляво си. Ако силният стане слаб, отива отляво. Не може да те турят отляво и отдясно. Това са две положения, два полюса, които се менят. Тие два мученици му искаха нещо установен. Аз събелязвам този въпрос. От Христа до сега всички верующи искаха един установен въпрос. Отляво и отдясно да се уреди живота им, да вече е да нямат никакви страдания. Знаете ли, че животът без страдания ще бъде два пъти по-лош, отколкото животът със страдание? Питам тогава. Животът без страдание какъв е? Животът при страданието е щастлив живот, тъй както аз го разбирам. Ами животът без щастие какъв е? Ето от какво проистичат вашите страдания. Страдано, страданието е манча едно ядене. Вие вземате, че го изядете, но вие не разбирате закона, че не седи страданието, което имате вътре в живота, понеже това ядене, което е донесено, не е за вас. То е за щастието. Ти него ще гостиш. След като щастието остави от паницата от него, можеш да ядеш. Както децата, като пият кафе майката и бащата, детето взема с пръст и изблизва чашата. Каквото остане в паницата на щастието, ти ще кусиш и ще бъдеш щастлив. Но ако опиташ от това ядене, от което щастието яде. Ти ще се горчиш, ще кажеш Голямо нещастие ми дойде в света. Сега това е само един начин. Сега аз вземам тази форма от какво проистичат някой път вашите неразбирания. Сегашният ни потик е даден от страданията. Страданието нас ни заставя да мислим повече, отколкото щастието. И всичките уния хора, които съществуват в света, които бягат от света, те са работили по този импулс на страданието. Христос казва, Определено е аз да страдам. И вие казвате, Аз страдам. Знаете ли какво нещо е страданието? Аз не казвам, че онова, което вие знаете, не е, но трябва да дадете друго обяснение на страданието. Той, което разбирате, право е. Но това не е истинско разрешение на въпроса. В какво седи страданието? Страданието проистича от две положения – или това, което си взел, или това, което са ти взели, причинява страдание. Тогава, ако страданието седи в това, което ти си взел, или това, което ти са ти взели, тогава какво седи щастието? Там, дето има вземане и даване, всякога влиза страданието. Как ще определите щастието и блаженството? Той, което нито се взема, нито се дава, е благо. Той, което нито се дава, нито се взема, той трябва да го носиш със себе си. Например, любовта е едно благо в света. Тя нито се дава, нито се взема. Вие имате едно разбиране за любовта, че тя идва във вас и си заминава. Там е вашето страдание. Щом любовта идва и си заминава, има нещо, което има начало, има и край. Този плод, който е цъфнал на дървото, аз ще го откъсна. Или дървото, или аз ще страдам, то е само привидно така. Страданието на един човек съдържа условието за щастие. Страданието, според мене, се начертават пътищата за бъдещето щастие на човек. Страданията са възможности за бъдещето щастие на човек. Онзи, който много страда, много ще бъде плашен. Онзи, който малко страда, Малко ще бъде блажен. Вие искате блаженство, искате щастие, а изключвате страданията. Чето е все-таки да искаш хамбара ти да бъде пълен с жито, а ти да не искаш нито бразда да направиш. Казваш, не искам да ура. От само себе си ли ще изникне това жито? От толкова с години аз слушам... Само оплакване. Всеки се оплаква от страдания. Бял ден не видял. Аз се поусмихна. Той ми казва: Смееш се, но знаеш ли какво ми е на сърцето? Аз пак се поусмихна. Че аз се усмихвам, не може ли да се усмихна? Моето усмихване е най-хубавото, което може да направя един контраст на тебе. Лицето ти е навъсено, ако и аз се навъся двама навъсени хора произвеждат едно нещастие. Аз, за да го избави от едно нещастие, поусмихна се малко. Ще отвори вратата да излезе навън нещастието. Казва. Не зная. Мене ще ми се пупне сърцето. Тебе ти е лесно да се усмихваш. Тук преди години идва един и ми казва: Помогни ми. Казвам, да ти помогна. Много съм нещастен. Какво? Аз го виждам какво му е нещастието. Образувал се тумур на гърба му, трябва да му правят операция. Казвам. Рядко правя операция. Не мога да ти направя. Казвам. Ще ти кажа само на ухото. Няма да ми излагаш. Позакъсах я, както виждаш. Ама видях. Кого видях? Видях. Да не ме изложиш. Видях. Няма какво да те излагам, аз виждам, видял си нещо. Видял той нещо. Отде ми дойде на главата тази беля, ти няма да разправиш. Но отде му дошла тази беля на главата. Казвам, много хубаво. Мислиш ли, че той, което ти е дошло да главата може да ти помогне? Може да ми помогнеш. Видях нещо хубаво, разбираш ли? Разбирам го малко, казвам. Ако ти помогна, ще бъдеш ли щастлив? Разбира се, как не, той, което видях, ще бъде щастлив. Казвам. Хубаво. Да ти бъде тогава. Той, което си видял, ще го имаш. След две години казва. Остави се и ще ти кажа нещо. Може ли да ме освободиш? Казвам. Че как тъй? Ще ми направиш едно голямо добро. За мене беше интересно правя си своите заключения. Казвам. Колко ние хората сме противоречиви в себе си. Каквото Бог дал е дал, само ние държим тия две крайности. Като види нещо, казва Да ми помогнеш, видях. После казва Да ме освободиш. Ева видя един плод. Видя нещо и яде. Казвам сега трябва едно разбиране. Този път, което виждате, не съжалявайте за това, което виждате. Като си видял нещо, научи се да разбираш тази книга, която носиш на гърба си. Снеми-я, отвори-я, чити. Имаш един приятел, не се разбирате, той е затворена книга за теб. Отвори тази книга. Прочети хубаво книгата на твоя приятел, не само външно, но прочети съдържанието на този приятел. Сега вие не учите. Вие учите, но външно. Казвате. Аз го знае този човек. Какво го знаеш? Те първа вие имате да изучавате човека по себе си. Външно има нещо лошо. Вие като отворите твоята книга, човешката душа, то не е само ваша опитност. В писанието има един стих, който казва И разкая се Бог, дето направи човека. В какво седи разкаянието на Бога? Тази мисъл в какво седи? Човек го е писал. Разкая се Бог, че направи човек. Една задача, в която Бог направи човека и иска Бог, човека да се възползва. Обаче работата, която човек трябваше да извърши, той остави тази работа. Трябвало Бог да я свърши. Сега иде разкаянието, неговата работа. Бог трябвало да свърши. Избавлението на човека седи, че Бог, като видял, че човекът направил толкова много грехове, че не може да се справи, Бог му помага. Що са греховете в света? Той е нарушил целият божествен ред на нещата. Трябва да иде Бог да оправи тия работи наново. В Божествения свят влиза една малка сянка от човешкия живот и Бог от своето положение трябва да слиза на земята да оправи тази работа. Да се занимава с работите на своя син, които той сам трябвало да направи. Казвам, не ставайте причина Бог да съжалява, че ви е направил. Аз вземам въпроса от друго яче. Аз като човек не трябва да ставам причина Бог да съжалява, че ме е направил. Не вземам, че той да съжалява, че е направил човек. Аз като човек на земята не трябва да ставам причина. Ако се зароди едно съжаление в Бога, че всичките блага, които Бог ми е дал, аз не ги използвам да съжалявам, че той ми е дал тия блага. Казвам, може ли аз да го направя? Щом започнеш да скърбиш, кое е вътре в тебе, което скърби? Мислите ли вие, че вие скърбите? Скърби във вас Божественото. Не ние хората скърбим, но скърби в нас Божественото, че ние не използваме живота за това, за което ни е даден. Ние не използваме тия блага, които са ни дадени. Вие сте във формата на жена. Вие като жена не използвате. Като сте дошли като мъж, вие като мъж не използвате. Вие като учен не използвате. Всичките хора не използват. Всеки казва, видях. Какво видях? Видях, помогни ми. Вие сте видели нещо. Имате едно желание. Как да постигнете това желание? Ако в той, което вие сте видели, ако във вашето желание хиляди хора пострадат, даже ако има едно благо в той желание, откажете се от той желание. Казвате. Защо да не го опитаме? Много хубаво. Ако този опит служи за твоето повдигане, за повдигане на цялото човечество, опитай го. Но ако ще служи за понижението, не го опитвай. Казваш, аз искам да го опитам. Тогава ще кажеш. Моля, освободете ме от това, което видях. Най-първо казвам, в това седи моето щастие. После ти си видял едно и пети, знаеш какви ще бъдат резултатите. Вие тогава трябва да си дигнете двете ръце с показалците нагоре. Това показва всички възможности. Казва, днес какво ще направя в света? Онзи, който иска да направи нещо и вдига само едната си ръка с показалица нагоре, нищо няма да направи. Този, който дръгва с двата си крака, ще направи нещо. С една ръка нищо не се свършва. И двете ръце. Виждате, някой човек вдига само едната ръка. Нищо няма да направи този човек. Този, който бяга само с един крак, нищо няма да направи. Този, който тръгва с двата си крака, ще направи нещо. С един пръст нищо не става, и с два не става, и с пет не става. Десет пръста. Сега в приложението на идеята. Вие седите някой път, мислите и казвате. Има някакво братство в Индия, в Америка... Един наш брат има в Америка, който повече от 10 години се търси и не може да намери до сега нито един от белите братя в Америка. Пише ми. Учителю, аз до сега не можах да намеря нито един от белите брати. Той срещнал един брат, който му казал, че е Христос. Отива сега да спори дали е Христос. Няма какво да се спори дали е Христос, аз няма какво да споря, Дано всички да са Христосовци. Ако всеки, който дойде е като Христос и е готов да пожертва живота си за човечеството, за да го подигне, нека дойде. Искаме такъв Христос. Дойде Христос, иска да му се кланят, да му се молят. Доста ни е пълене света с такива Христосовци. Някой казва. Трябва да се подчиняваш. Ние искаме Христосовци, които помагат на света. Това е Христос. Този човек на любовта, който помага. Дойде някой и казва. Ти ли си Христос? Казва. Ти това не можеш да го знаеш, дали съм Христос или не. Само когато ме видиш на кръста, като ме разпъват като ме турят в гроба и изляза от гроба, тогава ще знаеш дали съм Христос или не. Докато сме на земята, само предполагаме. Когато ме турят на кръста, после в гроба и изляза, тогава ще познаете истината. Христос казва. Съборете този храм и аз за три дни ще го съградя, тогава ще познаете дали съм Христос. Всеки може да каже. Но пробен камък е кръста, пробен камък е гроба, пробен камък е възкресението. Това е Христос. Искаме да познаем Христа. Онзи, който умира, онзи, който заравят гроба, онзи, който излиза от гроба навън, той е Христос. Казвам, не предрешавайте този въпрос. Сега във вашата душа това, което може да бъде при вашите страдания, да бъде във вас. Това, което в гроба ще бъде едно с вас и това, което при вашето издигане и при вашето възкресение ще бъде едно с вас. Това е Христос. Онзи, който не е вътре във вашето страдание, онзи, който не е в гроба с вас, онзи, който не е дно във вашия живот, Той не е Христос. Какво нещо е Христос? Оставете тази идея за Христа. Тя е посторонна идея. Ако така мислите, вие ще бъдете силни. Вие седите сега и мислите. Тори път, като се преродя, какъв ли ще бъде? Вие може да се преродите сто пъти, това не е толкова важно. Ами че ти можеш сто пъти да ставаш търговец, с милиони да разполагаш. Какво ще се ползваш от това? Ти можеш сто пъти да постъпваш в университета. Онова, което изучиш в университета, то и знание, което заемаш, то и знание, което съграждаш, това знание, е, това ви е потребно. Не мислете, че аз искам да ви съдя. Аз искам да ви осветля у нези от вас, които сте готови. Някой от вас спите. Аз не искам да ги събуждам. Някой от вас има още да спите по един час. Някой от вас може да спите 5 минути, някой една минута. Някой трябва да станете аз говоря на унези, които трябва да станете. Какво трябва да бъде вашето разбиране? Защото, ако така не разбирате, пред вас седят такива страдания, които никога не сте видели. Вие ще кажете Видях нещо. После ще кажете Освободиме от това нещо. И Ева и тя видя. Тя разправя, че видяла плод. Аз не искам да разправям по този въпрос, защото има две версии. Два разказа има какво видяла Ева, но той, което е казано, достатъчно е. Няма какво да се разправя, нито какво да ви разправям, защото от това какво ще придобиете. Аз ви разправям му нова, което трябва да знаете. Онова в вас, което скърби, то е Божественото начало в вас. Онзи в вас, който се радва, то е Божественото начало, което се радва в вас. Вие участвате в скърбите и в радостите, съучастници ставате в радостите и в страданията. Във вас страда Бог и вие участвате в Неговата скръп и радост. Господ страда вие сте индиферентни в радостите на Господа. Господ се радва, вие сте индиферентни в страданията на Господа. Вие казвате, какво ме ползва тая радост, утре мога да я изгубя. Понеже не участваш в Божията радост, ще я изгубиш. Не участваш в Божието страдание, ще го изгубиш. Ти мислиш, че страданието е твое. Не е твое това страдание. Всички в света въздишате, не страдате вие. Някой казва, аз страдам. Страда във вас божественото начало. Сега се изисква да вземете участие в страданията, които Бог има. Тъй както вие чувствате, то е субективно едно криво схващане. Но в страданието на Бога, всякога той мисли как да се справи с тия противоречия, които съществуват в този живот. Бог страда като мисли да изправи живот. Бог се радва в тебе и мисли как да запази твоето щастие. Този, който страда, едновременно мисли как да те освободи от това страдание, как при това страдание всичко да се превърне за добро. Бог се радва в нас да намери унези пътища, докато вие научите как да запазите своето щастие. Постоянно Неговия Дух се занимава от сутрин до вечер да превърне скърбите ни, да работи за добро и да ни научи как да запазим своето щастие. Такава, както мислите, вие ще прогресирате. Всяко друго мислене, което вие можете да имате, вие ще имате криво разбиране за нещата. Сега мнозина казват, аз искам да бъда светия. Има два вида светии. Бели и черни светии. Ти ще бъдеш от кои светии? Или в бели дрехи, или в черни дрехи? Ти ще бъдеш светия и оттатък ще минеш. Никой от вас не може да се освободи да не бъде светия. Че такъв е законът. Като ангели има два вида ангели. Бели и черни ангели. Ангели, те са всичките в стремежа си. Някой казва. Аз пък не искам да бъда светия. Аз разбирам вече. Аз не искам да бъда светия от уния с белите дрехи. Казвам тогава. Никой няма да те спъне да носиш черни дрехи. Ти можеш да бъде светия с черни дрехи, никой няма да ти препятства. Едновременно гледайте да бъдете светии. Светията е човек, който прилага, той не търси. Прилага. Друго нещо да ви наведа. Някой казвате, аз слушам какво ми казваш. Силата на човека не е в слушането. Единственият в света, който слуша, то е Господ. Ние трябва да говорим нещата. Господ да ни слуша, а пък ние трябва да прилагаме. Само он си професор, който добре те слуша, ти трябва да разправиш, да правиш. Казва, направи го. Ти ще направиш нещата, както той те е направил. Тогава той в своето слушане ще определи, че това, което ти си говорил, може да го направиш. Ние трябва да направим нещата в света. Всеки от вас трябва да направи нещо. Тогава вие се спирате и казвате. Аз още не зная какво да направя. Има нещо, което знаете. Какво се изисква от вас да направите? Дойде ти една добра мисъл и една лоша мисъл. Защо ще възприемеш лосата мисъл да мъчиш Господа в себе си, ако на Бога, който живее в тебе, не можеш да направиш добро? Едно добро желание колко ти коства тебе. Възприеми доброто желание. Не възприемай лошото, защото ти си свободен да направиш една добра постъпка и една лоша постъпка. Направи добрата постъпка. Вие ще кажете. Този, на когото ще правиш добро, той не заслужава. Ти се самозаблуждаваш. Ти правиш услуга на който ти е дал живот. Ти направи услугата. Той дърво, което аз съм насъдил, кой трябва да яде плода му най-първо? Аз. Ева нямала право да яде от плода на онова дърво, което не е съдила. Друг е съдил дървото на познанието на доброто и злото и дървото на живота. Тя нямаше право да яде от плуда на едно дърво, което не е съдила. Господ казва, няма да ядете от дървото, което не сте съдили. Казваш, той не заслужава да му правя добро. Онзи на когото ще правиш добро, всякога заслужава. Той е Бог. Той е идеал в теб. Ти ще се изправиш и ще кажеш, ще го направя Господ. Той е сега, там седи силата на живота. По този начин, ако вие не мислите, тогава Господа, ако търсите, надели ще можете да го намерите. Вие ще имате Господа, който постоянно се мени, ще бъдете в голямо противоречие. Вие ще кажете – Той ми измени. Онзи, който живее във вас, не може да ви измени. Нито при страдание може да ви измени, нито при радост може да ви измени. Тъй седи един от великите закони, които трябва да знаете. Велика истина е това. Това е елементарна работа, но те трябва да бъде като основа, като едно допълнение. По този начин, ако работите, можете да имате известни постижения. Ще ви дойдат страдания. От тези страдания онзи, който е във вас, ще ви избави. Той ще превърне всичките ви страдания в знание, а всичките ваши радости ще ги превърне в едно благо за вас, за бъдеще. Всяка скръп трябва да се превърне в едно благо. Вие, като слушате, ще дойдете пак на старата тема. Какво ли искаш да каже учителя? Искам да кажа той, да ме разберете. Като вземете свещенната книга, между редовете има четене. Пък не пишете нищо в живота. Днес като пишете, утре като пишете, ще зацапате книгата. Никога не пишете своите мисли в свещената книга. Чети книгата и си има една чиста книга на нея пиши. На чистата книга пиши своите мисли. При това вие седите и съдите. Не съдете. Не съдете това, което е в вас. Кой го прави? Не го съди. Нито съди брата си. Не съди онзи, който седи в брата ти. Не съди Бога нито в себе си, нито в другите. Тъй трябва да разбирате. Тъй. Аз разбирам. Когато казвам, че не трябва да съдим, аз разбирам, не съди Бога нито в себе си, нито в другите. Някой човек направил нещо. Не го съди. Ти само се учи. Вие казвате. Той не говори право. Как ще повери, провериш, че не е прав. Как ще проверите нещата, дали са прави или не? Представете си, че една сестра целува един брат и казвате. Тази сестра не постъпи право. На кое основание? Съгласен съм, че не е право. Какво седи, че не е право? Аз имам една свеж и една кибритена клечка. Драсна, запаля свеща. Казва: Нямаш право да запалиш свеща. Кога нямам право да запаля свеща? При какви условия нямам право да запаля свеща? Когато слънцето грее. Когато съм в тъмна стая, имам право да запаля свеща. Никой няма право да пали свеща на слънцето и ако съм запалил, имат право да ме съдят както искат. Ако е тъмно, тази свеж ще ми послужи да ми на пъти. Ако тази сестра е моята свеж, която трябва да запаля, целувам я, запалвам я, нека да ме подтиква. Аз съм извършил едно добро. Това е волята Божия, нищо повече. Ако тази сестра да не запали свещта да гори, аз съм извършил... Нещо неприлично. Да направя смисъла по-ясен. Като направя мисълта си по-ясна, тя ще стане по-тъмна във вашите умове. Тази сестра, която ще целуна, която ще запаля, тя ще бъде болна на умиране. Не е красива. Жълтеничева е, бледи усни, ръце ли, не и червенички, топлички, ние най-малко. Целуна тази сестра съвзема се, казва, благодаря на Бога, на тази болната сестра. Баща ще бъде радостен, майка и казва, слава Богу, е целу целуна този брат съвзе се. Ако този брат се здрава се и тя се разболее, какво ще кажете? Ако се разсъждава обективно да бъдат тия факти, не да се говори той, което не е. Моята мисъл права трябва да бъде заради мене. Права трябва да бъде заради другите. Права, права трябва да бъде заради онзи, който живее в мене. Права трябва да бъде за небето, което я вижда. Казва. Че каква е тази мисъл? Всичко е позволено на човека. На разумния човек всичко е позволено. Когато казвам всичко е позволено, разбирам, когато Бог живее в мене, всичко ми е позволено. Но когато Бог страда в мене, всичко не ми е позволено. При страданието на Божественото начало в мене има неща, които не са ми позволени. Следователно в таден момент аз трябва да се отрека от много неща в моята душа, заради онзи, който живее в мене. Той е благородното в света. Щом аз се отричам, аз разбирам. Ако аз разбирам моите страдания, ще разбирам и страданията на другите хора. Ако разбирам своите радости, ще разбирам и радостите на другите. Ще ценя техните радости, както ценя моите страдания. То е по новия начин на мислене. Сега вие предполагате, че разбирате. Това още не е разбиране. Ако дойде някой от вас, че иска да ме целуне, аз трябва да се спра и дълго време да правя своите изчисления, да го целуна ли? Най-първо ще кажа, Вие не страдате. После ще кажа, Не може да ви целуна. Казвам, Чакай да направя своите изчисления, дали да ме целунеш. Той е цяла наука, Божествена наука, да поставиш една мисъл, да поставиш едно чувство, една постъпка точно на мястото и това е красотата. Един ден ще минете в живота, ще видите какво сте правили. Вие като влезете в духовния свят ще видите цял кинематограф, няма да ви съдате, но ще видите дали сте поступили добре или не. Красотата седи в това да видиш и да кажеш: Много се радвам, че съм постъпил така. Той е хубавото. Той е красивото да не съжаляваш заради своята постъпка. Всяка постъпка трябва да бъде красива. Сега пита някой: Дали съм прогресирал? Този въпрос той е предрешен. Ти, що ме питаш, ти вече си доста прогресирал. Казва. Какво трябва да прави? Той е предрешен. Той е писан от цяла програма и има какво трябва да правиш. Ти си правятен в училището в първи клас. Всички ученици знаят всичките предмети какво трябва да правят. Всеки ден програмата е определена какво трябва да правят учениците. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, празник. Кажеш, днес не, не знае какво да правя. Тогава ти не си в училището, щом не си в училището, ще идеш да пасеш говедата. Ти, щом не си в училището, ще идеш да копаеш, Щом нямаш работа, ще идеш да градиш. Там си в училището ти знаеш, в училището там са най-хубавите работи. Извън училището са най-тежките. Ако не вземеш чука да работиш, ще ти дойде едно голямо нещастие. Още по-лошо, отколкото ако си в училището. Ще видиш, там са наредени всичките мъчноти. Това са все задачи, които трябва да разрешите. Два мадуши преди 10 години се мразят и не могат да се търпят, като се срещнат, казват, че отдего дега от тогас насетне всичко назад ми върви. Единият се оплаква и другият се оплаква. И в единият има желание да се оправи и в другият има желание да се оправи. Единият се върне и съжалява, че не може да направи нищо и другият съжалява, казва. Не знае. Може да си причупя гръбнака, ако не го направи. Опасява се, че може да го направи. Ако го направя, може да ми се щупи гръбнака. Ако си уверен, че щити се щупи, гръбнака не го прави. Но ако не си уверен че няма да ти се щупи, направи го. Аз гарантирам, че освен, че няма да ти се щупи гръбнака, но ще заякне. Той мисли сега и казва ще го направя. Дига си едната ръка с показалеца нагоре. Не, не става с една ръка. Той ще направи с двете ръце. Че защо ти е? С едната ръка не става. При този брат, с когато искаш да се помириш, ще идеш с сума си и със сърцето си. Ти ще идеш с сума си и какво ще му кажеш? Ще му кажеш: Аз направих една погрешка, която не трябваше да прави. Каквото поискаш от мене, аз ще го направя. Казва: Какво ще излезе? Ще излезе един бял, бял гълъб, като го направиш. Тие двамата се примириха. Единят отиде да изправи погрешката си и другия изправи погрешката си. След и двамата тръгвах, тръгнаха напред. Какво им гоства да, ме, да не направят тази погрешка? На вас ви казвам. Мнозина от вас седите, не сте примирени. Дигате едната ръка. Не, двете ръце ще дигнете. Вие се изправите, не искате да ви се мачка фасона. Оставете вашия фасон. Ще ви се щупи гръбнак. Няма нищо. Имайте божественото благоволение на Онзи, който живее в вас. Не само за мене да го направите, но за Онзи, който живее в вас. Вие ще почувствате такава радост, каквато не сте чувствали. Ще почувствате такава сила в себе си. Не говорете за морални работи. Морал, знаете ли, какво значи? Мор, от английски значи повече. Мор на български значи умиране. Ал. Значи вземаш. Всички хора на земята са много морални. Кой не взема знание? Мор значи повече, ал взема. Сегашният морал е който взема. Морално живеят хората. По-морален живот няма. Всеки вземал, вземал. Аз ви похвалявам, че сте вземали. Сега ще учите... Закона на даването. В морала сте учили първото значение да вземате. Похвалявам ви за това. Казвам, спрете. Вие сте вземали, вземали, всичко е пълно. Оттам нататък сега ще давате. Всички трябва да давате. Как? По същия начин, по който сте вземали. Ти ще кажеш, аз ще давам по същия начин, по който съм вземал. Ето едно разрешение на този въпрос. Ти вземаш морален си. За да те обичат, ти трябва да даваш от себе си. Любовта се определя от два момента. Щом началото е вземане, краят ще бъде даване. Щом началото е даване, краят ще бъде вземане. В началото, ако даваш, накрая ще вземаш. В началото, ако вземаш, в края ще даваш. Това е едно и пет. Две, три и четири. Това са начините, пътищата и методите, по които се изявява. Две, три и показва, че в твоята постъпка трябва да има мекота. Тази мекота ще опресни Три е детинството. Ти имаш един дух на дете. Да не е раздвоен духът ти, да вярваш във всичко. Четири показва, че ти трябва да бъдеш твърд, тъй устойчив, че той, което решиш, нищо да не е в състояние да те отмахне от него. Мекотата, нераздвояването на ума и силата на волята, той значи две, три и четири, обаче никой не трябва да бъде в състояние да те отгони от онова, което е вътре в те. Той е Божественото. Тази идея, която ви изнесах, може да ви се изнесе по два начина. Вие в идеята, която ви изнесах, ще внесете мекота. Няма да я ровите. Ще внесете онзи елемент на детинска вяра, без никакво колебание. Ще внесете идеята, която ви казах. Идеята на постоянство ще опитате. След като опитате, ще намерите нещо несъобразено според вашите схващания и тогава пак ще говорим. Аз изнасям една идея, която за мен е свещена. Аз съм опитал нещата и вървя по правия път. Аз правя опити. Тази е истината, в която няма нито едно изключение. Сега вие ще кажете, учителя няма страдания. Всичките ваши страдания за мене са като шуруп. Вие не сте били в дъното на Ада. Аз съм... Ходи от дъното на Ада, да идеш и да не изгубиш своето равновесие. Като идеш в дъното на Ада, тогава ще се качиш в рая. Тогава ще разбереш какво нещо е Бог своето величие. Ще слизаш пада, но ще се качваш в небето. Сега, като слизаш пада, Нагоре можеш да излезеш. Който се качи на високо място, трябва да мисли за слизане и който слезе на ниско място, трябва да мисли за качване. Ако не знаеш как да слизаш от небето и ако не знаеш как да се качваш от дада, не можеш да разбираш великата истина. Сега вие ще разсъждавате колкото разбирате. Вие не можете да разберете това, което търсите. Вие търсите нещо в света прави сте. Той, което сте намерили хубаво е. От сега предстоят още по-хубави работи, които ще придобиете. Ти не можеш да сравняваш той, което ще придобиеш само и което си придобил. Казвам, трябва да бъдете готови. Той, което сега придобиете, то ще ви бъде потребно за през цялата вечност. То ще бъде храната, която ще гради за в бъдеще. Върху него ще почива целият ваш живот, вашето щастие, целият ваш прогрес, вашата сила в света. Всичко в света почива върху Той. Той, което иде сега в света, сега да не се плашите. Ще кажете Господи, прости ме. До сега не съм вършил волята Ти. Слушай ме, Господи, каквото ми кажеш, ще го върша. Той да ни слуша, ние да вършим волята Му на земята. Това се изисква в света. Да вършим волята Божия. Всичко това, което Бог е създал, от нищо да не се плашим, понеже в света всички неща са прегодни. Всички знания, които имаме сега. Дикаш паницата, то е знание. Помагаш на някое растение, пишеш едно писмо, туриш шапката, и изуваш обущата. Всяко нещо, което правиш, тебе ти е приятно. Като туриш шапката да ти е приятно, като туриш обущата да ти е приятно, казваш. Много се радвам, че се обличам. Тореш шапката радваш се приятно ти е, че си туриш шапката. Ти туриш шапката, недоволен си. Туриш обущата недоволен си. От обущата не си доволен от шапката не си доволен. О не си доволен от шапката си, но си я в ръка. Не си доволен, че си лъгогла. Тогава турия на главата си. Имаш коса на главата си, бъди доволен. Нямаш коса на главата си, пак бъди доволен. Учете се всички да бъдете доволни. Какво Павел казва? Да бъдете доволни. То е Божественото. Сега не искам да те един морал. Божествената наука е ние да се покажем, че ние сме от добрите деца на Бога. Много се радвам, че отивам в училището. Каквото знание даде нашия учител, като се върнем, каквото предаде да извършим. Казвате. Ние устаряхме. Стар е дяволът. Стар човек е, който много е работил. Вие, както виждам, никак не сте работили. Между вас няма стари. Вие привидно сте турили маската, за да не ви карат да работите. Та мисълта – участвайте в страданията на онзи, който живее в вас. Участвайте в радостите на онзи, който живее в вас. Правете онова, което той ви казва. Отче наш Беседа от учителя, държано на 1 януаря 1934 г. пред общия окултен клас в София.